Втората лекция. Най-великият суфи. Ал Халач. Вдъхновеният на вдъхновените. Вдъхновението от самият Аллах. Страшен суфи. Няма друг суфи толкова преследван като магиосник, революционер и като опасност и голяма заплаха. И няма друг толкова почитан като най-чистият мистик на Божията любов. Той проповядва страстна и несекваща любов към Бога. Речта му е била екстаз. За него непрекъснатата любов била мистерията на всичко. И суфи и ислямисти често настръхвали от него. Забележете, даже и мъдреци. Той казва, Алхалач не държи на Корана, Алхалач държи на Аллах. Само това чакали месулманите и някои суфи, които настръхнали. Казва, как може Корана да ми е по-скъп от Бога? Наистина е така. Просто казано и много ясно. Казва, който има великата истинска любов към Аллаха, той не се занимава с религии и с джамии погребва всички религии и джамии. Такъв е Ал Халач. Той не се занимава с религии с джамии. И с жалкото благочестие. Тук няма да се спирам да обяснявам защо наистина е жалко. Той го казва с жалкото благочестие. А суфите настръхнали, защото той изнесал мистично знание пред хора, а то било определено само за избраните. Въобще така говорил Алхалач. За капак на всичко Алхалач казал: Аз съм Бог. Това е крайната цел на всички учения, самата истина. Самият Бог в него се произнася. И това е крайната цел на всички видови учения, религии и преданости. И той го е постигнал, но тези, които не са го постигнали, за тях било богохолство. Това е наистина краят. Това е осъщественото учение, но това е страшна любов. Тя се е любовта на Алхалач, не на всеки човек, защото малцина имат. Ще обясня. За земните тази любов е страшна и опасна. А влизането в този огън е забранено, защото самият Бог, самият Аллах не е призовал тези хора. Казва, Аз съм Бог означава изцяло да си се предал в ръцете на Бога, да си станал небитие, нищо, защото Той е нищото и всичкото. И това е великото спасение, да станеш нищо. Това е великото спасение, великото възкресение и преображение. Това е най-великото самоунищожение, което може да направи истинския човек, за да заживее Бог отвътре цялостно. Да няма кой да му пречи. Нито с отрицателни мисли, нито с положителни. Защото и положителните мисли са много далече от истината. Така. тук в това откровение, както казах, е бил и участвал самия Бог. Но не го разбрали не само в Исляма, Една голяма част от суфите не го разбрали. Тези думи костват живота на Алхалач, но това е само привидно. Но той получава тайната на нищото, тайната на мистерията на Бога, в която се вкоренява, защото самия Аллах го е призовал. И тази тайна е наистина само за избраните, както беше и при Богомилите. Тогавашните хора споделят за Алхалач. Приближавайки се до мястото на екзекуцията, той със 16 вериги, Окован. Той танцуваше като побеснял жребец. Кършал ръце, въпреки, че е бил Окован. Хората наоколо говориха за него и казваха «Та за походка е това?» А той казваше не се, ли, не се ли приближавам аз до своя жертвеник, до своя олтар? Ето е тайната друга гледна точка, истинската. И Алхалач казва, още Алхалач е изключително същество. Унищоженият тотално в Божията любов, без примеси, несмесен, с нищо човешко, даже по-дълбоко, с нищо духовно. Навлязала е в великата божественост. По-високо измерение. Казва, Аллах ме води тук на екзекуцията и в него няма никаква жестокост. Той е вечен приятел. Той сам ми предложи питието на екзекуцията. И тук аз идвам като безумец. Сещам се за Рамакришна, казва, блажен този, който е безумен по Бога. Безумен, трябва да остане без ум докато има ум, блажение безумния. Така, и тук идвам като безумец да споделя питието си с дракона, едно от древните имена на Бога. Дракона, върховният дракон, върховният огън. Ял Халач казал, Моят затвор и моята екзекуция, това е моята участ, която моят възлюбен Бог ми наложи и за това аз съм тук. И после Алхалач казва, ако ти имаш истинска любов, то тази твоя любов трябва да изгори включително и рая и да остане само Бог. Рая е нещо много излишно. И рая е яда. Трябва да остане само и единствено Бог. Що е голготата на Алхалач? Дълбоко вкореняване в мистерията на Бога. Това означава голгота. Един от преводите. Дълбоко вкореняване в мистерията на Бога. Разбира се, трябва да си заслужил. Алхалач казва, Голяма радост имах на своята голгота. Защо? Защото мъкът, Защо мъката ми беше радост? Той, Аллах, я направи радост. Както казах, изключително същество, изключително дразновен суфи, както го наричам персийският Христос, изключително дразновен суфи. Това е кулминацията на мистичната мисъл в суфизма. Няма друг такъв връх. Има няколко подобни, следремеши ще ви говоря и за тях. Един от тях е неговия учител, Алджунаит Другие е Ал Бистами, Боязид -бистами, изключителни същества, но такова нещо като Ал Халач няма. Ал Халач е мистичната същност на суфизма, изначалната същност на суфизма. Суфизмът въобще е мистичен. И Ал Халач е стигнал до тази тайна. До там, да бъде убит тотално от Бога. Това е искал Той. Да бъде убит тотално от Бога, за да живее само Бог, а не Той. И поради Той е бил убит поради изключително голямата си преданост и жертва. Поради неистовото търсене на истината. И то много смело, много безстрашно и много искрено. И накрая Той беше погълнат от морето на Бога.